Рібека Ярос. Четверте крило. Дракон без вершника це трагедія. Вершник без свого дракона це смерть. Стаття 1, розділ 1 Кодексу вершників дракона. Розділ 1. День призову завжди смертоносний. Можливо, саме тому схід сонця особливо прекрасний цього ранку, тому що я знаю, що воно може стати для мене останнім. Я затягую ремні свого важкого полотняного рюкзака і підіймаюся широкими сходами кам'яної фортеці, яку я називаю будинком. Мої груди підіймаються від напруги, легені горять, коли я досягаю кам'яного коридору, що веде до кабінету генерала Соренгайла. Ось що дали мені 6 місяців інтенсивних фізичних тренувань. Здатність важко підніматися по 6 сходових прольотах з 30-фунтовим рюкзаком. Я в повній дупі. 1020-річних, які чекають біля воріт, щоб потрапити до обраного ними квадранта для служби. Найрозумніші і найсильніші в наварі. Сотні з них готуються до квадранту вершників. Шансу стати одним з еліт із самого народження у мене було рівно 6 місяців. Невиразні охоронці, що вишекулися вздовж широкого коридору на верхньому майданчик, уникають моєму погляду, коли я проходжу повз. Але в цьому немає нічого нового, крім того, те, що мене ігнорують, найкращий з можливих сценаріїв для мене. Військовий коледж Базгіату не відрізняється добротою. До, ну, до будь-кого, навіть до тих із нас, чиї матері командують. Кожен наварський офіцер, чи то лікар, писар, Піхотинець чи вершник протягом трьох років ліпиться в цих жорстких стінах, відточуючи зброю для захисту наших гірських кордонів від жорстоких спроб вторгнення королівства Проміель та їх грифонових вершників. Слабкі тут не виживають, особливо в квадранті вершників. Дракони стежать за цим. «Ви посилаєте її на смерть», – лунає знайомий голос через товсті дерев'яні двері генерала, – «я задихаюсь». На континенті є лише одна жінка, досить дурна, щоб підвищити голос на генерала, але вона має бути на кордоні зі східним крилом. Міра. З кабінету долинає приглушена відповідь, і я тягнуся до дверної ручки. У неї немає шансів, кричить Міра. Коли я силою відчиняю важкі двері, і вага мого рюкзака зміщується вперед, мало не зваливши мене. Чорт. Генерал лається через свій стіл, і я хапаюсь за спину дивана з малиновою обивкою, щоб утримати рівновагу. Чорт забирай маму, вона навіть не може впоратися зі своїм рюкзаком. Огризається Міра, кидаючись до мене. Я в порядку, мої щоки палають від досади, я змушую себе підвестися на ноги. Вона повернулася на 5 хвилин і вже намагається мене врятувати. Тому що тебе треба рятувати, дурепа. Я не хочу цього, я не хочу брати участь у цьому лайнів квадранті мершників. Це не те, щоб я бажала смерті. Краще б я провалила вступний тест на базгіат і пішла б прямо в армію, з більшістю призовників. Але я можу впоратися зі своїм рюкзаком. Я впораюся з собою. О, Вайлет? Стурбовані карі очі дивляться на мене згори донизу, а сильні руки стискають мої плечі. Привіт, Міра. Посмішка тягнеться до куточки мого рота. Можливо, вона пройшла попрощатися, але я просто рада бачити свою сестру вперше за багато років. Її очі пом'якшуються, її пальці згинаються на моїх плечах, ніби вона може обійняти мене. Але вона... Підступає, повертається, щоб стати поруч зі мною, обличчям до нашої матері. Ти не можеш цього зробити. Це вже зроблено. Мама знизує плечі, моліні приталеної чорної уніформи піднімаються та опускаються при цьому русі. Ян засміялася. Ось і надія на відстрочку. Не то, щоб я коли-небудь чекала, або навіть сподівалася на милосердя від жінки, яка прославилася його відсутністю. Тоді скасуй це, прогорчала міра. Вона все життя тренувалася, щоб стати писарем. Вона не була вихована, щоб стати вершником. Вона точно не ти. Чи не так, лейтенанте Соренгайд? Мама впирається руками бездоганну поверхню свого столу і злегка нахиляється, коли стоїть, оглядаючи нас з очима, що оцінюють драконів, вирізаних на масивних ніжках меблів. Мені не потрібна заборонена здатність читати думки, аби зрозуміти, що саме вона бачить. У свої 26 років міру молодшу версію нашої мами. Вона висока, з сильними потужними м'язами, натренованими роками, спарингів та сотнями годин, проведених на спині свого дракона. Її шкіра практично світиться здоров'ям, а золотисто каштаном волосся коротко підстрижена для бою в тому ж стилі, що й у мами. Але більше, ніж зовнішість, її відрізняє та ж зрозумілість, непохитна впевненість в тому, що й міса небі. Вона наїзниця до мозку кісток. Вона все, чим я не є. І несхвальне похитування маминої голови говорить про її згоду Я надто маленька, занадто тендітна, ті вигини, які я маю, повинні бути мускулистими, а моє зрадливе тіло робить мене незручно вразливою. Мама йде до нас, її насищені чорні черевики виблискують у світло магічних ламп, що мерехтять на бра. Вона піднімає кінець своєї довгої коси, з глузуванням дивиться на ділянку, трохи вищена за плечі де коричневі пасми починає втрачати свій теплий колір і повільнює тьмянію до сталевого, металевого срібла на кінцях, а потім кидає її. Бліда шкіра, бліді очі, бліде волосся. Її погляд висмоктує кожну унцію моєї впевненості до мозку кісток. Ніби ця лихоманка вкрала всі твої фарби разом із твоєю силою. В її очах з'являється печаль і вона хмурить брови. Я сказала йому не тримати тебе в тій бібліотеці». Я не вперше чую, як вона проклинає хворобу, яка мало не вбила її, коли вона була вагітна мною або бібліотеку, яку батько зробив моїм другим будинком, коли вона була тут, у Базгіаті, як інструктор, а він, як переписувач. Я люблю цю бібліотеку, говорю я. Минуло вже більше року, відколи його серце остаточно відмовило, а архіви все ще залишаються єдиним місцем, де я почуваюся, як вдома, Цих вігантській фортеці єдиним місцем, де я все ще відчуваю присутність мого батька. Говорить, як дочка-переписувача, тихо каже мама, і я бачу її жінку, якою вона була, доки тато був живий. М'якша, добріша, принаймні для її сім'ї. Я є дочка-переписувача. Моя спина кричить на мене, тому я дозволяю своєму рюкзаку зісковзнути з моїх плечей, спрямуючи його на підлогу, і роблю перший повний вдих з того часу, як покинула свою кімнату. Мама моргає, і ця м'яка жінка йде, залишаючи тільки генерала. Ти, дочка вершника, тобі 20 років, і сьогодні день заклику. Я дозволяю тобі закінчити навчання, але, як я вже казала тобі минулої весни, я не дивитимуся, як один з моїх дітей вступає до квадрату переписувачу – Вайлет. Тому що переписувачі набагато нижчі від вершників. Я бурчу, чудово знаючи, що вершники – вершина соціальної та військової ієрархії. Цьому сприя те, що їхні дракони, прив'язані до них, підсмажують людей заради забави. Так, і звичне самовладання похитнулося. І якщо ти посмієш сьогодні війти в тунель, у бік квадрата переписувачів, я вирву тебе за цю безглузду косу і сама поставлю тебе на парапет. Мішлунок перевертається. Тато б цього не хотів, заперечує Міра, її шия почервоніла. Я любила твого батька, але він помер, каже мама, ніби повідомляє прогноз погоди. Я сумніваюся, що він багато чого хоче в наші дні. Я втягую повітря, але тримаю рота на замку. Суперечки ні до чого не приведуть. Вона ніколи не прислухалася до моїх слів і сьогодні не зміниться. Відправка Вайлет Квадрант Вершників рівносильна смертному вироку. Схоже, Міра ще не перестала сперечатися. Міра ніколи не сперечалася з мамою і найприкріше, що мама завжди поважала її за це. «Подвійні стандарти у виграші. Вона достатньо сильна, мамо. Вона вже зламала руку цього року, вона вивихає якийсь суглоб кожного другого тижня. І вона недостатньо висока, щоб осідлати дракона, достатньо великого, щоб зберегти її життя в битві». «Серйозно, Міра? Що-що? Чорт! Мої нігті впиваються в долоні, коли я стискаю руки в кулаки». Знати, що мої шанси на виживання є мінімальними – це одне, а те, що сестра кидає мені в обличчя слова про мою неадекватність зовсім інше. Ти називаєш мене слабкою? Ні, міра стискає мою руку, просто крихкою. Це ані трохи не краще. Дракони не пов'язують крихких жінок, вони їх спопиляють. Отже, вона маленька. Мама оглядає мене з ніг до голови, оцінюючи, наскільки добре сидить кремова туніка з поясом та штани, які обрала сьогодні вранці для своєї потенційної страти. Я пирхаю. Тепер ми просто перераховуємо мої недоліки. Я ніколи не говорила, що це недолік. Мама повертається до моєї сестри. Міро, Вайлет, до обіду терпить більше болю, ніж ти за весь тиждень. Якщо хтось із моїх дітей і здатний вижити у квадранті вершників, то це вона». Мої брови піднімаються. Це прозвучало дуже схоже на комплімент, але з мамою я ніколи не певна. Скільки квадрантів у наїзники помирає в день призову маму? 40? 50? Тобі так хочеться поховати ще одну дитину? Ридає Міра. Я здригаюся, коли температура в кімнаті різко падає завдяки мамині силі штормового друку, яку вона спрямовує через свого дракона Аймсіра. Мої груди стискуються при спогаді про брата. Ніхто не сміє згадувати Бреннана або його дракона за п'ять років, що минули з тих пір, як вони загинули, борючись із повстанням тіріш на півдні. Мама терпить мене і поважає міру, але вона любила Бреннана. Батько теж любив. Болі в грудях у нього почалися відразу після смерті Бреннана. Мама стискає щелепу і її очі загрожують розправою, коли вона дивиться на міру. Моя сестра ковтає, але витримує змагання поглядів. Мамо, починаю я, вона не мала на увазі. Забирайся, забирайся, лейтенант. мамині слова – це м'які струнки пари в холодному офісі. Перш ніж я доповім, що ви відсутні у своєму підрозділі без відпустки. Міра виправляє поставу, кидає один раз, повертається з військовою точністю і без зайвих слів прямує до дверей, прихопивши дорогою невеликий рюкзак. Перше за кілька місяців ми з мамою залишаємося самі. Її очі зустрічаються з моїми, і температура підвищується, коли вона робить глибокий вдих. Під час вступного іспиту ти набрала чверть бала за швидкість і спритність. У тебе все вийде. Усі соренгайли чудово справляються. Вона проводить тильною стороною пальця, по моїй щіці, ледве торкаючись шкіри. Так схожа на батька, шепоче вона, перш ніж прочистити горло і відступити на кілька кроків. Схоже, за емоційну доступність не дають заслуги нагороди. «Я не можу визвати тебе протягом наступних трьох років», – каже вона, сідаючи на краю столу. «Оскільки, як генерал-командувач Базгіату, я буду вашим старшим офіцером. Я знаю, це менше з того, що мене турбує з огляду на те, що вона ледве визнає мене зараз. До тебе не буде ніякого особливого відношення тільки тому, що ти моя донька. Якщо вони будуть переслідувати тебе сильніше... Щоб змусити тебе проявити себе, вона підняла брову. Добре обізнана. Добре, що я тренувалася з майором Ілстедом останні кілька місяців після того, як мати видала свій указ. Вона зітхає та змушує себе посміхнутися. Тоді, думаю, побачимось у долині на молодьбі, кандидат. Хоча, гадаю, до заходу сонця ти станеш кадетом. Або мертвим. Ніхто з нас цього не скаже. Удачі, кандидат Соренгайл. Вона повертається за свій стіл, фактично усуваючи мене. Дякую, генерале. Я звалюю свій рюкзак на плечі і виходжу з її кабінету. Охоронець зачиняє за мною двері. Вона божевільна, каже Міра, з центру коридору, прямо між двома охоронцями. Вони скажуть їй, що це ти сказала. Ніби вони це не знають. Видавлює вона крізь тислі зуби. Підемо. У нас лише година до того, як усі кандидати мають з'явитися, і я бачила тисячі людей, які чекають біля воріт, коли пролітала над ними. Вона починає йти, ведучи мене вниз кам'яними сходами і через коридори до моєї кімнати. Ну, то була моя кімната. За 30 хвилин моєї відсутності всі мої особисті речі були запаковані в ящики, які тепер стоять у кутку. Мій шлунок на дерев'яну підлогу. Вона запакувала все моє життя. Вона страшенно ефективна, треба віддати їй належне. Пробурмотіла міра, перш ніж повернутися в мій бік. Її погляд окинув мене відкритим поглядом, що ціні. Я сподівалася, що зможу її відмовити. Та ніколи не була призначена для квадранта вершників. Так ви говорили. Я підняла брову, неодноразово. Вибач, вона здригається, опускається на землю і звільняє свій рюкзак. Що ти робиш? Те, що Бреннан зробив для мене, тихо каже вона, і смуток застряє у мене в горлі. Ти вмієш користуватися мечем? Я хитаю головою. Занадто важкий, а ось з кинжалом я справлюсь досить швидко. Дійсно, страшенно швидко, блискавично. Те чого? Мені не вистачає, я компенсую з швидкістю. Я зрозуміла, добре. Тепер кинь свій рюкзак. І зніми ці жахливі чоботи. Вона перебирає принесені речі, притягує мені нові чоботи та чорну форму. Вдягни це. Що не так з моїм рюкзаком? Питаю я, але все одно кидаю рюкзак. Вона відразу відкриває його, вириваючи все, що я ретельно спакувала. Міра, це зайняло в мене всю ніч. Ти несеш занадто багато, а твої червики – це смертельна паска з таким гладкими підошвами, ти сковзнеш з парапета. Про всяк випадок, я пошила для тебе чоботи на гумовому ходу. І це, моя Люба Вайлет, найгірший варіант. Книги починають літати, приземляючись у безпосередній близькості від скриньки. Гей, я можу взяти тільки те, що можу забрати, і я хочу ці. Я кидаюсь за наступною книжкою, перш ніж вона встигає викинути її. І мені ледве вдається врятувати мою улюблену збірку похмурих байок. Ти готова померти за це? Запитує вона, і її очі стають жорсткими. Я можу нести їх. Це неправильно. Я мала присвятити своє життя книжкам, а не кидати їх у куток, щоб полегшити рюкзак. Ти не можеш. Ти навряд чи втричі важче за рюкзак. Парапет шириною приблизно 18 дюймів, 200 футів над землею. І коли я дивилася в останнє, це були дощові хмари, що насуваються на нас. Вони не збираються давати тобі встрочку на дощ, тільки тому, що міст може стати трохи сильнішим, сестричко. Ти спадеш, ти помреш. Тепер ти мене слухатимеш, чи ти приєднаєшся до інших мертвих кандидатів на завтрашній ранковій переклику. У вершнику, що стоїть переді мною, немає і сліду моєї сестри. Ця жінка прониклива, хитра та трохи жорстока. Ця жінка, яка прожила всі три роки лише з одним шрамом тим, що їй дав її власний дракон під час молодьби. Тому що це все, чим ти будеш. Ще одним надгробком. Ще одна ім'я вписане в камені. Кинь книги. Тато дав мені цю, пробурмотіла я, притискаючи книгу до грудей. Можливо, вона дичача, проста збірка історій, які застерігають нас від спокуси, магії і навіть демобілізують драконів, але це все, що я маю. Вона зітхає. Це та стара книга фольклору про темні паразити та їхні викрути. Хіба ти не читала їх вже тисячу разів? Напевно, більше, визнаю я. І вони війнини, а не паразити. Тату та його алегорій, каже вона. Тільки не намагайся використати силу, не будучи пов'язаним вершником. І чорноокі монстри не ховатимуться під твоїм ліжком, очікуючи, що ти заскочиш на своїх двоногих драконах, щоб приєднатися до їхньої темної армії. Вона дістала з рюкзака останню книгу, яку я показувала і простягнула мені. «Кинь книги. Тато не може тебе врятувати. Він намагався. Я намагалася. Вирішуй, Вайлет, чи помреш писарем, чи жити вершником». Я опускаю погляд на книги у своїх руках та роблю свій вибір. «Ти скалка в дупі. Я ставлю книги в куток, але тримаю інший фоліант в руках, коли зустрічаюся з сестрою». «Скалка в дупі, яка збирається зберегти тобі життя. А це для чого?» – запитає вона. Бувати людей. Я простягаю її назад Повільна посмішка розпливається на її обличчі. Добре, можу залишити його собі. А тепер переодягнися, доки я розберуся з рештою безладдя. Дзвін дзвонить високо над ними. Ми маємо 45 хвилин. Я швидко одягаюся, але здається, що всі речі належать комусь іншому, хоча вони явно підігнані за моїм розміром. Моя туніка – Замінюється чорною сорочкою, що облягає, яка закриває мої руки, а мої вільні штани змінюються на шкіряні, які обтягують кожен вигін. Потім вона зашнуровує мені корсет в стилі жилета поверх сорочки. Щоб не натирало, пояснила вона. Як спорядження, яке натягують вершники у бою, повинна визнати, що одяг досить крутий, навіть якщо я почуваюся самозванкою. Богу це справді відбувається». Саме тому, що це ти. Що ти робиш? Ідеш у бій. Комбінація шкіри і невідомої мені тканини покриває мене від ключість, трохи вище талії, охоплюючи груди і переходячи на плечі. Я проводжу пальцем по прихованій піхвах, пришитими по діагоналі вздовж грудної клітки. Для твоїх кенджалів. У мене лише чотири. Я беру їх із купи на підлозі. Ти заробиш більше. Я вставляю свою зброю в піхви, ніби мої ребра самі стали зброєю. Конструкція геніальна. Між ребрами та піхвами на стегна клинки легко доступні. Я ледве пізнаю себе в дзеркалі. Я виглядаю як вершник, але все ще почуваюся як писар. Через кілька хвилин половина того, що я запакувала, була складена на ящики. Вона перепаковує мій рюкзак, викидаючи все непотрібне і майже все сентиментальне. І при цьому каже поради про те, як вижити у квадранті. Потім вона дивує мене роблячи найсентиментальнішу річ на світі. Каже мені сісти між її колінами, щоб вона могла заплести мої коси в корону. Наче я знову дитина, а не доросла жінка. Але я роблю це. Що це? Я пробую матеріал трохи вище, за серця, дряпаючи його нігтем. Це те, що я вигадала, пояснює вона, боляче притискаючи мою косу до шкіри голови. Я пошила її спеціально для тебе з лускою, Тейна, так що будь обережною з нею. Луска дракона? Я виткинула голову назад, щоб подивитися на не. Як? Тень же величезний. Я знаю одного знайомого наїздника, чия сила може зробити великі речі дуже маленькими. На її губах грає підступна посмішка, а маленькі речі набагато-набагато більші. Я закочую очі. Мірі завжди більше говорить про своїх чоловіків, ніж я. Тобто наскільки більше. Вона всміхається, потім смикає мене за косу. Головою вперед. Тобі слід було б підстригтися. Вона притискає пасма до моєї голови і продовжує плетіння. Це перешкода в спарену і в бою, не кажучи вже про те, що це величезна мішень. Ні в кого більше немає волосся, яке так вицвітає до срібла, і воно вже буде цілитися в тебе. Ти чудово знаєш, що природний пігмент поступово залишає його незалежно від довжини. Мої очі такі ж нерішучі світлорусяві з блакитними і амбромними відтінками, що варіюється, які, здається, ніколи не віддають перевагу жодному з реальних кольорів. Крім того, якщо не вважати заклопотаність всіх інших з приводу відсутності, моє волос єдине, що в мені абсолютно здорове. Якби я його відрізала, це було б схоже на покарання мого тіла за те, що воно нарешті зробило щось добре, і це не те, що я відчуваю необхідність приховувати, хто я є. Ти не така. Міра смикає мене за косу, відкидаючи голову назад, і наші очі зустрічаються. Ти найрозумніша жінка, яку я знаю. Не забувай про це. Твій мозок – твоя найкраща зброя. Перехитри їх. Вайлет, ти чуєш мене? Я киваю, і вона послаблює хватку, потім закінчує заплітати коси, піднімає мене на ноги, продовжуючи підсумовувати багаторічні знання в 15 квапливих хвилин, ледве роблячи паузу, щоб перепочити. Будь обережною. тиша це добре, але переконайся, що ти помічаєш усе усіх довкола з користю для себе. Ти читала кодекс? Декілька разів. Книга правил для квадранта вершників у рази менше ніж для інших підрозділів. Напевно, тому що вершники важко підкоряються правилам. Добре, значить ти знаєш, що інші вершники можуть убити тебе будь-якої миті, і головорізи курсанти спробують це зробити. Менше курсантів – більше шансів на молодбі. Драконів, які бажають себе зв'язати вузами, шлюбу, ніколи не вистачає. А той, хто досить безсудний, щоб загинути, все одно не вартий дракона. За винятком сну, напад на будь-якого курсанта під час сну є злочином, що підлягає виконанню стаття 3 – «Так, але це не означає, що ночі ви в безпеці. Спи у цьому, якщо зможеш. Вона постукає по животі мого корсета. Чорний вершник має бути заслуженим. Ти впевнена, що мені не варто надіти сьогодні туніку? Я проводжу руками по шкірі. Вітер на парапеті підхопить будь-яку тканину, як вітрило. Вона простягає мені мій тепер уже набагато легший рюкзак. Чим щільніший твій одяг, тим краще тобі там, на горі і на рингу, коли ти почнеш спаринг. Носи обладунки завжди. Тримай свої кінжали завжди при собі. Вона вказує на піху на стегнах. Хтось каже, що я їх не заслужила. Ти Соренгайл, відповідає вона, ніби цього достатньо. біса те, що вони говорять. І ти не думаєш, що дракона Луска це обман? Немає такого поняття, як шахрайство, коли ти забираєшся на тунель. Є тільки виживання та смерть. Дзвонить дзвін. Залишилося лише 30 хвилин. Вона ковтає. Майже час. Готова? Ні. Я теж. Уїдлива посмішка піднімає куточок її рота. А я все життя готувалася до цього. Я не збираюся помирати сьогодні. Я накидаю рюкзак на плечі та дихаю трохи менше, ніж урандзі. Він нескінченно більш керований. У коридорах центральної адміністративної частини фортеці дуже тихо. Поки ми спускаємося по різних сходах, але шум зовні стає тим голосніше, чим нижче ми спускаємося. Через вікна я бачу, як тисячі кандидатів обіймають своїх коханих і прощаються з ними на трав'яних полях просто під головними воротами. Судячи з того, що я спостерігаю щороку, більшість сімей Тримається за своїх кандидатів до останнього дзвінка. Чотири дороги, що ведуть до фортеці, забиті кійми, та візкам, особливо там, де вони сходяться перед коледжем. Але саме порожні дороги на краю полів викликають у мене нудоту, Вони призначені для тупів. Просто перед тим, як ми обігнули останній поворот, який приведе на подвір'я, міра зупинилася. Що таке? Уф! Вона притискає мене до своїх грудей, міцно обіймаючи у відносній самоті коридору. Я люблю тебе, Вайлет. Пам'ятай все, що я тобі сказала. Не ставай ще одним ім'ям у списку смертників. Його голос тримтить, охоплює її руками, міцно стискаючи. Зі мною все буде гаразд, обіцяю я. Вона киває, її підборіддя ударяється об мою маківку. Я знаю, ходімо. Це все, що вона каже, перш ніж відсторонитися увійти до переповненого людьми подвір'я прямо перед головними воротами фортеці. Інструктори, командири і навіть наша мати зібралися в неформальній обстановці, чекаючи, коли безумство за стінами перетвориться на порядок усередині. З усіх дверей у військовому коледжі головні ворота єдині, до яких сьогодні не війде жоден курсант, оскільки кожен квадрант має свій вихід і своє приміщення. Чорт у вершники, своя цитадель прентензійні самозакохані виродки. Я йду за Мірою, не здоганяючи її кількома швидкими кроками. «Знайди Дайна Аетоса», – каже мені Міра, коли ми перетинаємо двір і прямуємо до відкритих воріт. «Дайна?» Я не можу не посміхнутися при думці про те, що знову побачу Дайна, і моє серцебиття частіше є. Минув рік, і я сумувала за його м'якими карами очима, і з того, що він сміється, як кожна частина його тіла приєднується до нього». Я сумую за нашою дружбою і за тими моментами, коли я думала, що за сприятливих обставин вона може перерости на щось більше. Я сумувала за тим, як він дивиться на мене, ніби я варта уваги. Я просто нудьгувала за ним. Мене не було в квадранті всього три роки, але я чула, що в нього все добре і він оберігатиме тебе. Не посміхайся так. Докоряє Міра. Він буде на другому курсі. Вона похитала пальцем на мене. Не зв'язуйся з другокурсниками. Якщо ти хочеш переспати, вона піднімає брови часто, враховуючи, що ти ніколи не знаєш, що принесе день, то перепихнися на своєму курсі. Немає нічого гіршого, ніж плітки курсантів про те, що ти проспав свій шлях до безпеки. Отже, я можу брати в ліжко будь-якого з першокурсників, якого захочу, говорю я з легкою усмішкою. Тільки не другого та не третього курсі. Саме так, вона підморгує. Ми проходимо через ворота, залишаючи фортецю, та приєднуємося до організованого хаосу за її межами. Кожна з шести провінцій Навари відправила цього року свою частину кандидатів на військову службу. Дехто добровільно, деякі засуджені за покарання. Більшість призиваються до армії. Єдине, що нас об'єднує тут, в Базгіаті, це те, що ми склали вступний іспит, як письмовий, так і на спритність, на успішність, якого я досі не можу повірити, що означає, що ми, принаймні, не опинимося як корм для піхоти на передовій. Атмосфера напружена від перечуття, коли міра веде мене по смертній бруківці до підденної вежі. Головний коледж будований у бік гори Базгіат, ніби його вирізали з хребта самої вершини. Грізна будова, що розросталася, височіє над натовпом стривожених, чекаючих кандидатів та їхніх слізних сімей зі своїми багатопороховими кам'яними фортечними стінами, побудованими для захисту високої будівлі, в якій знаходиться коледж, і оборонними баштами в кожному з його кутів. На одних з них розташоване коло. Більшість натовпу шикується біля основи північної вежі, входу – піхотний квадрант. Частина маси прямує до воріт позаду нас, квадранту цілителів, що займає південну частину коледжу. Заздрі стискаємо її, Груди, коли я помічаю, як кілька людей йдуть центральним тунелем в архіви під фортецею, щоб приєднатися до квадранту переписувачів. Вхід у квадрант вершників це не те, що інше, як укріплені двори в основі вежі, як і вхід для піхоти на півночі. Але якщо квадранти піхотин можуть пройти прямо до квадранту на рівні землі, то нам, кандидатам у вершникам, доведеться підніматися. Ми з мірою приєднуємося до черги вершників, чекаючи реєстрації, я роблю помилки, кидаючи поля на гору. Високо над нами, перетинаючи долину з річковим дном, якого розділяє головний коледж, і ще більш високу та грізну цитадель квадранта вершників на підденному схилі підноситься парапет. Кам'яний міст, який протягом наступних кількох годин відокремлюватиме квадрантів у вершники від курсантів. Не можу повірити, що мені доведеться перетнути його. І подумати тільки. Всі ці роки я готувалася до письмового іспиту на переписувача. У моєму голосі звучить сарказм. Я мала грати на колоді. Міра ігнорує мене, поки черга рухається вперед, а кандидати зникають за дверима. Не дозволяє вітру колихати твої кроки. Два квадранти... Попереду нас. Жінка ридає, коли її партнер відриває її від парубка. Пара виривається з черги і в сльозах спускається схилом паруба до натовпу близьких, що вишукалися вздовж дороги. Попереду нас немає інших батьків, лише кілька десятків кандидатів, які прямують до реєстрації. Дивіться на каміння попереду і не дивіться вниз, каже Міра, і риси її обличчя напружуються. Руки витягне для рівноваги. Якщо рюкзак сковзне, кинь його, краще нехай він упаде, ніж ти. Я озираюсь назад, де, здається, за кілька хвилин зібралися сотні людей. Може, мені варто відпустити їх першими? Що почу я, коли паніка стискає моє серце. Що чорт забирає роблю? Ні, відповідає Міра. Чим довше ти чекатимеш на цих сходах, вона показує в бік вежі, тим більше у твоєму страху буде шансів вирости. Переходь через парапет, поки жах не опанував тебе. Черга рухається і дзвін дзвонить знову. Вже вісім годин. Звичайно, багатотисячний натовп позаду нас повністю розійшовся обраними квадрантами. Всі вишукувалися в чергу, щоб розписатися у відомості та почати службу. Зосередця, кричить Міра, і я мотаю головою вперед. Це може прозвучати жорстоко, але не шукай там дружби, Вайлет. Створюй спілки. Тепер попереду нас тільки двоє жінка, повній сумці чиї високій вилиці, та овальне обличчя нагадує мені портрет Амарі, королеви буги, її темно-каштанне волосця заплетене в кілька рядів кіс які лише стосуються настільки в темної шкіри її шиї. Другий, м'язистий, світловолосий чоловік з жінкою, що плаче над ним. Він несе ще більший рюкзак. Я дивлюся навколо пари в бік реєстрації столу, і мої очі розширюються. Він, шепочу я. Міра дивиться і буркоче прокляття. Дитина сепаратиста. Так, бачиш мерехтливу мітку, яка починається на верхній частині його зап'ястя. Це реліквія часів повстання. Я здивовано піднімаю бров. Єдині реліквії, про які я коли-небудь чула, це коли дракон використовує магію, щоб нанести мітку на шкіру свого вершника. Але ці реліквії є символом честі та влади та зазвичай мають форму дракона, який їх подарував. Ці мітки – вихори та порізи, які більше схожі на попередження, аніж на твердження. Це, це зробив дракон, що почує? Вона киває. Мама каже, що дракон генерала Мальгрена зробив це з усіма ними, коли стратив їхніх батьків, але вона не була готова до подальшого обговорення ці теми. Нема нічого кращого, ніж покарати дітей, щоб отримати батьків від зради. Це здається жорстоким, але перше правило життя в Базгіаті ніколи не ставить запитань дракону. Вони схильні кремувати будь-кого, хто видається їм грубим. Більшість відзначених дітей, які носять реліквії, заколоту зазвичай з Тірендона, але є кілька, чиї батьки виявилися зрадниками з інших провінцій. Кров відхилилася від її обличчя, і вона схопилася за лямки мого рюкзака, повертаючи мене до себе обличчя. Я щой не згадала. Її голос падає, я нахиляюсь до неї, моє серце підстрибує від нагальної потреби в її тоні. Тримайся, чорт забирай подалі від Ксадена, Ріорсона. Повітря виривається з моїх легень. Це ім'я. Це Ксаден Ріорсон, підтверджує вона і в погляді прозирає страх. Він третєкурсник, і він уб'є тебе, як тільки дізнається, хто ти. Його батько був великий зрадник. Він охопив повстання, тихо кажу я, що тут робить Ксаден? Всі діти-лідері були покликані в армію покарання за злочини їхніх батьків Шепотча коли ми переступаємо з ноги на ногу, рухачись разом з Шеренгою. Мама казала мені, що вони не очікували, що Ріорсон прорветься на Бруксвер. Тоді вони вирішили, що кадет уб'є його, але коли його дракон вибрав його, вона похитала головою. Ну, тоді вже нічого не вдієш. Він піднявся до рангу командира Крила. Це нісенітниця. синітниця. Прогарчала я. Він присягнув на вірність Наварі, але я не думаю, що це зупинить його, коли йдеться про тебе. Як тільки ти переберешся через Брукствер, а ти обов'язково переберешся, знайди Дайна, що він буде далек від Ріорсона. Вона міцніше стискає мої ремені. Тримайся. Далі від нього. Прийняти до відома. Я киваю. Наступний. Лунає голос через дерев'яний стіл, на якому лежать рулони квадранта вершників. Позначений вершник, якого я не знаю, сидить поруч із переписувачем, якого я знаю, і срібні брови капітана Фіцгіббонса Бонса піднімаються над його обвітреним обличчям. Вайлет Соренгайт. Я киваю, беру піро і підписую своє ім'я на наступному порожньому рядку свої. Але я думав, що ви призначені для квадранта-переписувачів, м'яко каже капітан Фізгібон. Я заздрю його кителю кремового кольору, але не можу підібрати слів. Генерал Соренгайт вирішила інакше, каже Міра. Смуток заповнює очі літньої людини. Шкода, у тебе було стільки надій. Клянусь Богом, каже вершник поряд із капітаном Фізгібонцем. Ви Міра Соренгайт. У нього відпадає щелепа, і я відчуваю, звідки запах його поклоніння герою. Так, вона киває, це моя сестра Вайлет, вона буде першокурсницею. Якщо вона виживе на парапеті, хтось позаду мене хмикнув, вітер може просто здути її. Ви боролися у страйт морі. З благовінням, каже вершник за партою, вони дали тобі орден Талона за те, що ти знищила батарею в тилу ворога. Хихикання припиняється. Як їй казала, Міра кладе мені руку на спину, це моя сестра Вайлет. Ви знаєте дорогу? Капітан кидає і вказує на відкриті двері до тунелі. Там, зловісно, темно, і я беруся за бажанням тікати, як чорт. Я знаю дорогу, запевняю я його, ведучи мене повстов, щоб, хмикаючи засранець, позаду мене міг підписати рулон. Ми зупиняємося у дверей і повертаємось один до одного. Не вмирай, Вайлет, мені б не хотілося бути єдиною дитиною. Вона посміхається йде, проскакуючи повз чергу червних кандидатів, поки слух поширюється про те, що вона так і що зробила. Важко дожити до такого, каже жінка, попереду мене, перебуваючи всередині вежі. Так, погоджуюся я, хапаюся за лямки рюкзака, йду в темряву. Мої очі швидко звикають до тьмяного світла, що проникає через рівновіддалені вікна вздовж вигнутих сходів. Соренгайл, як? питає жінка, озираючи через плече, поки ми починаємо підніматися сотнями сходинок, які ведуть до нашої можливої смерті. Ага, тут немає поручників, тому я тримаюся рукою за кам'яну стіну. Поки ми піднімаємося все вище та вище. Генерал, запитує блондинка попереду нас, той самий, відповідаю я, швидко посміхаючись йому. Той, чия мати тримається так міцно, не може бути настільки поганою, вірно? Ух ти! І шкіра відмінна, він усміхається у відповідь. Дякую, це люб'язність моєї сестри. Цікаво, скільки кандидатів упало з краю сходів, померло, навіть не дійшовши до парапету, каже жінка, дивлячись у центр сходів, поки ми піднімаємося вище. Двоє торік. Я схиляю голову, коли вона дивиться назад. Ну, три, якщо рахувати дівчину, на яку приземлився один з хлопців. Карі очі жінки спалахують, але вона розвертається і продовжує підніматися. «Скільки тут сходів?» – запитує вона. «250», – відповідаю я, – «і ми піднімаємося в тиші ще п'ять хвилин». «Не так вже й погано», – каже вона з яскравою усмішкою, «коли ми наближаємося до вершини і черга зупиняється. До речі, я Ріаннон Маттяс». Діла захоплено, відповідає блондин. Вайлет, я обдаровую їхньою напруженою посмішкою, відверто ігноруючи попередні пропозиції: пропозицію міри уникати дружби і створювати лише союзи. Мені здається, що я все життя чекала цього дня. Ділам перекладає рюкзак на спину. Ти можеш повірити, що ми справді можемо це зробити. Це мрія, що стала дійсністю. Точно, звичайно, всі інші кандидати мріють, крім мене, раді тут бути. Це єдиний квадрант у Базгіаті, який не приймає призовників, лише добровольців. Я не можу дочекатися. Посмішка Ріанон розширюється. Я маю на увазі, щоб не хотіла осідлати дракона. Я не те, щоб звучало весело в теорії, це так. Просто погані шанси дожити до закінчення школи викликають у мене роздратування. Твої батьки схвалюють? питає ділан. Тому що моя мама вже кілька місяців благає мене передумати. Я стверджую їй, що в мене буде більше шансів на просування як наїздник, але вона хоче, щоб я вступив у квадрант цілителів. Мої завжди знали, що я хочу цього, так що вони мене підтримали. Крім того, у них є мій близнюк, у якого вони душі не сподіваються. Рейган вже живе своїми мріями вийти заміж і чекає на дитину. Ріанон озирнулася на мене. А що про тебе? Дай вгадаю. З таким ім'ям, як, як Соренгайл, я готова посперечатися, що цього року ти була першим волонтером. Швидше я була волонтеркою. У моїй відповіді набагато менше ентузіазму, ніж у її. Попався. І вершники отримують набагато кращі привілеї, ніж інші офіцери, говорю я Ділену, коли черга знову рухається вгору. Заду мене наздоганяє кандидат, що хмикає спітнілий і червоний. Подивіться тепер, хто не хихикає. Краща зарплата більше поблажливості щодо уніформи, продовжую я. Всі начхати, що носять наїзники, аби це було чорне. Єдині правила, які застосовуються до наїзників, це ті, які я запам'ятаю з кодексу. І право називати себе верховним крутим. Додає Ріанун, і це теж продовжую я. Майже впевнена, що разом з льотною шкірою тобі видають его. До того ж, я чув, що вершникам дозволяється одружуватися раніше, ніж іншим квадрантам. Додає Ділан. Правда, відразу після випуску, якщо ми виживемо, я думаю, це якось пов'язане з бажанням продовжити рід. Більшість успішних вершників спадкоємці, або тому, що ми вмираємо раніше ніж інші квадранти, розмірковує Ріанун. Я не помру, каже Ділан, з набагато більшою впевненістю ніж я відчуваю, коли він видаляє намисто з-під своєї туніки, щоб показати кільце, що висить на ланцюжку. Вона сказала, що буде погано прикметою робити пропозицію до мого від'їзду, тож ми зачекаємо до випускного. Він цілує кільце і направляє ланцюжок назад під комір. Наступні три роки будуть довгими, але вони того варті. Я стримую зітхання, хоча це, можливо, найромантичніша річ, яку я коли-небудь чула. «Ти можеш перебратися через парапет?» – усміхаюся хлопцеві. Позаду нас. А ось тут, на дні яру, подих вітерця. Я закочую очі. Заткнися, зосередся на собі. Огризається Ріанон, її ноги клацають по каменю, поки ми піднімаємося. Вершина з'являється в полі зору, дверний отвір сповнений каламутного світла. Міра мала рацію. Ці хмари збираються влаштувати нам хаос. І ми маємо опинитися з іншого боку, парапету до того, як вони це зроблять. Ще один крок, ще один стук від ніг – Ріанон. Покажи мені свої чоботи, кажу я, тихо, щоб не почув придурок, що стоїть за мною. Вона здригає брову, і в її карих очах з'являється замішання, але вона показує мені підошви. Вони гладкі, такі, самі, як ті, що були на мені. Мій шлунок опускається камінь. Черга знову починає рухатися, зупиняючись, коли ми знаходимося всього за кілька футів від отвору. Який в тебе розмір ноги? питаю я. Що? Ріанон моргає на мене. Твої ноги, який у них розмір? Вісім, відповідає вона, дві зморшки утворюються між її бровами. У мене сьомий, швидко кажу я. Це буде страшенно боляче, але я хочу, щоб ти взяла мій лівий чобіт. Поміняймося зі мною. У Правому у мене є кинджал. Мені шкода, вона дивиться на мене так, ніби я збожеволіла, і, можливо, так воно є. Це чоботи вершника, вони краще щепляються з каменем. Пальці на ногах будуть подряпані і взагалі ти будеш нещасна, але принаймні матимеш шанс не впасти, якщо піде дощ. Ріанон дивиться на відчинені двері і на темне небо, а потім знову на мене. Ти готова обміняти чобіт? Тільки поки? Що ми не перейдемо на інший бік. Я дивлюся в відчинені двері. Три кандидати вже йдуть через парапет, широко розкинувши руки, але ми маємо бути швидкими вже майже наша черга. Ріанон на секунду підтискає губи в суперечці, потім погоджується, і ми міняємося лівими чоботами. Я ледь встигаю зашнурувати черевики, як черга знову рухається, і хлопець, що стоїть за мною, штовхає мене впоперек, відправляючи, хитаючись на платформі та на відкрите повітря. Ходімо. Деякі з нас є чим зайнятися з іншого боку, його голос діє мені на останні нерви. Ти зараз не варти таких зусиль, бурмочу я, відводячи в ріновагу, коли вітер хлюпає по моїй шкірі, а літній ранок густо заповнює вологою. Гарна ідея з косою міра. Вершина башти гола, кам'яні кранделі піднімаються і опускаються вздовж крутої конструкції на висоті моїх грудей. І нічого не роблять, щоб висловити вигляд. Яр і річка внизу раптом здається дуже далекими. Скільки возів чекають їх там унизу? 5, 6? Я знаю статистику. На парапет претендують приблизно 15% кандидатів у вершники. Кожне випробування в квадранті – включає це, призначене для перевірки здатності кадета їздити верхи. Якщо хтось не може пройти з вітерцем цю довжину тонкого кам'яного мосту, то точно не зможе втримати рівновагу і битися на спині дракона. А щодо смертності, гадаю, кожен другий вершник вважає, що ризик вартий слави. Чи має самовпевненість думати, що не впаде? Я не належу ні до тих, ні до інших. Нудота змушує мене триматися за живіт. Я вдихаю через ніс і видихаю через рот, йдучи краєм заріаною і Діланом. Мої пальці ковзають по кам'яній кладці, поки ми пробираємось по парапету. Три вершники чекають біля входу, який є нічим іншим, як діркою в стіні вежі. Один із відірваними рукавами записує імена, коли кандидати виходять на підступний перехід. Інший, що збрився волосся за винятком смужки по центру, інструктурує ділана, коли той стає на позицію, поплескуючи себе по грудях, наче заховане там кільце, принесе йому удачі. Я сподіваюся, що так воно є. Третій повертається в мій бік, і моє серце просто завмирає. Він високий, з чорними волоссям і темними бровами, що розвиваються на вітрі. Лінія його щелепи сильна і вкрита темною смуглявою шкірою і темною щелепою. І Коли він вкладає руки поперек тулуба, м'язи на його грудях і руках пульсують, рухаючись, так як я ковтаю. А його очі, його очі – відтінку золотистого оніксу. Контраст вражаючий, навіть щелепа зводить, все в нього вражає. Його риси обличчя настільки суворі, що здається висіченими. Все ж вони… Напрочу досконалі, немов художник працював над його скульптурою за життя, і щонайменше рік з них пішов на його рот. Він найвишконіший чоловік, якого я коли-небудь бачила. А живучи в війському коледжі, я бачила багато чоловіків. Навіть діагональний шрам, що перетинає його ліву брову і відзначає верхній кут щоки, робить його гарячим, плум'яно гарячим, гаряче. «Гарячим до рівня потрапити в біду, і тобі це сподобається. Раптом я не можу згадати, чому Міра сказала мені не трахатися поза моєю групою». «Побачимо з іншого боку», – Ділан говорить через плече, збудженою усмішкою першні ступивши на парапет, широко розкинувши руки. «Готовий до наступного, Ріорсон?» – каже вершник із рваними рукавами. «Ксаден Ріорсон. Ти готова до цього, Соренгейли?» – питає Ріарон, рухаючись вперед. Чорноволосий вершник переводить погляд на мене, повністю повертаючись до мене, і моє серце б'ється з найнеправильніших причин. Реліквія бунтівників, вигинаючись у вихорах, починається на його оголеному лівому зап'ясті, потім зникає під чорною уніформою, щоб знову з'явитися біля коміра, де вона тягнеться і вихором злітає по шиї, зупиняючись біля лінії щелепи. О, чорт! Що я, і його очі звужуються, коли ніби він чує мене за завиванням вітру, яке рве мою закріплену косу. Сорен Гайл, він робить крок до мене і вдивляється і нагору. Боже милосердний, я навіть не дістаю йому до ключиці. Він величезний. Його зріст має перевищувати 6 фунтів та 4 дюйми. Я почуваюсь саме так, як Міра назвала мене – тендітною, але я киваю, і сяючий Онікс, його очей перетворюється на холодну, неприкриту ненависть. Я майже відчуваю смак ненависті, що проходить від нього, як гіркий одеколон. «Вайлет?» – спитала Ріанон, подавшись вперед. «Ти молодша дочка генерала Соренгайл. Його голос глибокий і звинувачувальний. «Ти син Фена Ріорсона відповідаю я впевненість. Від цього одкровення осідаю в моїх кістках. Я піднімаю підборіддя і щосили накручую сім'я за свого тіла, щоб не затремтіти. Він уб'є тебе, як тільки дізнається, хто ти. Слова міри відбиваються від мого черепа, і страх застряє у мене в горлі. Він збирається кинути мене через край. Він підхопить мене і скине з цієї вежі. У мене ніколи не буде можливості навіть підійти до парапету. Я помру саме такою, якою мене завжди називала моя мама. Слабкою. Ксаден глибоко вдихає, і м'язи його щелепи напружуються один раз двічі. Твоя мати схопила мого батька і стежила за його стратою, неначе він має єдине право ненавидіти тут. Людь прокочується моїми венами. Твій батько убив мого старшого брата, схожими квиті, ледве. Його пильний погляд пробігає по мені, ніби він запам'ятовує кожну деталь чи шукає будь-якої слабкості. Твоя сестра наїзниця. Думаю, цим пояснюється шкіряний одяг. Думаю так. Я витримую погляд, ніби перемога в цьому змаганні поглядів забезпечить мені вхід у квадрант, а не перетин парапету поза ньому. Будь-якому разі я перейду. Міра не збирається втрачати обох своїх братів та сестер. Його руки стискаються в кулак, і він напружується. Я готуюся до удару. Він може скинути мене з цієї вежі, але я не полегшу йому завдання. «Ти в порядку?» – питає Ріанон. Її погляд перескак між Ксайденом та мною. Він дивиться на неї. Ви друзі? Ми познайомились на сходах, каже вона, розправляючи плечі. Він дивиться вниз, помічаючи наші туфлі, що не збігаються і піднімає брову. Його руки розслабляються. Цікаво. Ти збираєшся мене вбити? Я піднімаю підборіддя ще на дюйм. Його погляд стикається з моїм, коли небо розкривається і дощ оглушується потоком. За секунду просочують мої волосся, шкіру. Та каміння навколо нас. Крик розриває повітря, і ми з ряною обидві обертаємо свою увагу на парапет, якраз вчасно, щоб побачити, як ділан послизнувся. Я задихаюсь, серце підстрибує у горлі. Він ловить себе, зачіпляючись руками за кам'яну бруківку, коли його ноги б'ються, під ним намагаючись знайти опору, якої нема. Підтягнися, ділан, кричить Ріанон. О, боги! Моя рука летить, щоб прикрити рот, але він втрачає хватку на слизькому між води каменю і падає зникаючи з очей. Вітер та дощ крадуть усі звуки, які його тіло могло б видати в долині внизу. Вони вкрали звук його приглушеного крику. Ксаден не зводить з мене очей, мовчки спостерігаючи за мною поглядом, який я не можу витлумачити, коли я повертаю свій сповнений жаху погляд на нього. Навіщо мені витрачати сили на те, щоб убити тебе, якщо парапет зробить це за тебе? Зла усмішка кривить його губи. Твоя черга.